Salmul 158 al potopului. Slavă-ți, Doamne, fiindcă peste valurile minciunii, mâniei, lenii, desânării, lăcomiei, mândriei, corăviile bisericilor tale, ai ridicat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă brațul tău ocrotitor peste noi ai așezat, când ura demonilor peste lume, prin războaie, viclenii, secte, răutăți și dezbinări s-a revărsat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă almele Duhului Sfânt ne-ai dat, când ucenicii lui Anticrist, potopul sectilor, l-au vărsat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când valurile hoților și pâinea de la gura orfanilor ne-au furat, noi cu credință, judecata ta cea dreaptă, am așteptat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când potopul bolilor, peste cei apăsați de păcat, s-a lăsat. Cei răi pe doctor i-au alungat Și dreptul la linarea suferinții l-au furat, Tu ne-ai mângâiat. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când cel viclean, Prin atei, secte hoți și răi, Lumea în plase și momeri au înfășurat, Îngerul tău lângă noi a văgheat. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când fiara roșie Cu gheara sa blestemată, Să ne am lădită de măslină a încercat în potopul sângelui nevinovat s-a înnecat. slavă Doamne, fiindcă peste arca bisericii tale, curcubeul legii iubirea a stat, când potopul hulelor, ucenicii, satanii, în noianul fără de legilor, l-a vărsat. slavă Doamne, fiindcă atunci când potopul păcatelor noastre s-a adunat, Tu cu Dumnezeiască Ta iubire, iertare ne-ai dat. slavă ți Doamne, fiindcă, la tine nechemat, când potopul fără de legilor lumea a înnecat.